Друга книга. Хронік. Розділ тринадцятий. Вісімнадцятого року царювання Єроваама став Авія царем над Юдою. Він царював три роки в Єрусалимі. Мати його, дочка Урієла з Гівеа, звалась Міхайя. Війна була між Авією та Єроваамом. Авія розпочав війну, мавши військо з хоробрих вояків – 400 тисяч добірних мужів. А Єрвам виступив проти нього на війну, мавши 800 тисяч добірних мужів – хоробрих вояків. Авія став на горі Цемараїм, що в Офраїм-горах, і заходився гукати – Слухайте мене, Єровааме і весь Ізраїлю. Хіба ви не знаєте, що Господь, Бог Ізраїля, дав царство над Ізраїлем Давидові навіки? Йому і його синам. Це бо союз солі. Але Єроваам, син Навата, слуга Соломона, Давидового сина, збунтувався проти свого пана. І зібрались коло нього люди пусті і нікчемні, і перемогли Роваама, сина Соломона. А Роваам був молодий та слободухий, то й не встоявся проти них. Та й тепер, ви гадаєте, встоятись проти Господнього царства, що в руці синів Давида, бо вас дуже багато, і у вас золоті телята, що їх Єроваам був зробив вам за богів. «Чи ж ви не повиганяли господніх священників, синів Арона і Левітів і настановили собі священників як народи інших країн? Кожний, хто приходив із телям та сімома баранами, щоб висвятитися, ставав священником богів, які не існують. У нас же Господь, Бог наш, ми його не покидали». Священниками служать Господові потомки Арона і Левіти прислуговують. Вони палять Господові все палення щоранку і щовечора, і запашне кадило, кладуть рядами хліб на чистому столі, золотий ліхтар і його світичі і засвідчують їх щовечора, бо ми додержуємо постанови Господа, Бога нашого. Ви ж покинули Його і оце нами провадить Бог і Його священники з голосними сурмами, щоб голосно сурмити проти вас. Сини Ізраїля, не воюйте проти Господа, Бога батьків ваших, бо не пощастить вам. Тим часом Єрвам послав засідку, щоб вона обійшла і стала ззаду них. Так що одні були поперед юдеїв, а засідка позад них. Як же юдеї озирнулись Бачать, що битва їм спереду і ззаду, і візвали до Господа, а священники засурмили. Юдеї кликнули бойовим кличем, і коли вони зняли бойовий клич, побив Бог Єровоама і усього Ізраїля перед Авією та Юдою. Сини Ізраїля, повтікали від юдеїв, і Бог віддав їх їм у руки. Авія та його люди тяжко їх побили, і полягло вбитими в Ізраїля п'ятсот тисяч чоловік добірних. Отак того часу сини Ізраїля впокорились, а сини юди стали сильними, бо покладались на Господа, Бога батьків своїх. Авія. Кинувшись на вздогінці за Єроваамом, забрав у нього міста Бетел із залежними від нього містами Єшану з залежними містами І Ефраїм із залежними від нього містами Єроваам не вбивсь більше в силу за часів Авії Господь побив його, і він помер Авія ж вбився в силу він узяв собі 14 жінок і породив двадцять двох синів та шістнадцять дочок. Решта дій авії та його вчинки і слова, записані в мідраші пророка Ідо. І спочив авія за своїми батьками і поховали його в Давид городі. Замість нього став царем його син Асса. За його часів. Був спокій у краю десять років.